Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashhabihi wa wala. Allahu جل و علا falendrojm do vetem pritindim dhe fale kërkojm. Da salavdat dhe bekimet e Allah qofshë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që çndjeqin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrolojmi ende në regimin e Kabe ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dhe rafimëti për një ngjarje të rëndësishme që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilë normalisht një nga aktërat kryesor të kësaj ngjarje ka qenë edhe vet transmetuesi i kësaj ngjarje Kabe ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kemi fermuar në takimin e fundit se Kabe u ul para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pasi që aji është e këthyre nga te buku dhe në bised me pejgamberin sasallem pranejse nuk është e pasur kur fararësuje. Pas kësoj dekleratet e kabit, pejgamberin sasallem i tha, ngritu dhe prej diri sa të vendusë Allahu Gjellewala për ty. Pas kësoj kabit, radiallat e tala ta anhu, ungritë, dhe u lërguan nga pejgamberi s.a.s. dhe vazhdanë më të ujtë e përtreguar se qëfarë ndodhe. Thot kabirat jelauta alanhu fe kumë të u e thara rëgjallu min bëni s.a.s. të fëtë të biunit. Unë ngritën nga pejgamberi s.a.s. dhe eca dhe pasmeje unë ngritën edhe njerës nga fisit bëni s.a.s. Fisit bëni s.a.s. të fisi i Kabit, njerë të afort të ti kushëri Për të bëuni dhe më pasuan mua Më ndjekën Dukë e më thënë Se wallahi ma alim nake kun të edhënëb të kablehëdha Ne të dim dhe të njojmë ty se ti asë njërë Para kësaj nuk e bë shkelje, nuk e bë mëkat Andaj mos u të rego Ose pësë u të regove Kaqë i pa aftë për të prezentun dhe një arsye të këpigamiri sërë Allahu A.S. Al dhe të të kusherit e nëzit një qaj të këtheje të këpigamiri sëmë dhe të të të të të se, unë e këm pas një arsye, po të se përmena se nuk dhysha a është arsye, së është arsye kjo. Dhe ke mundësi që të arsuetuash si kur që u arsuetuan të tjerët qad kanaka fika dhanbuka istighfar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laka dhe per gjynohen e ksoj shkelje te kti arsyetime dhe gjynohen e meshkuarjes do te mjofton te me shly kërkim falje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dontje po gjynohen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam allah u ja bon kabullati don do t'uon gjynohen e thjesht ndersa Ma zali ju ennibuni hëtta e rëtu enë rëgja Ata vazhdimisht me qërëtanin Vazhdimisht insistanin Deli sa u hamandat këthihim Dhe në këtë hamandje ju thash Hëllëkje Hëdha maje ahad Kësë sione që kom gjendjen Dhe që i spërë kur fararsy nuk prezantova dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a ka allo dikush tjetër a keni a keni po dikon se ka bënog dënte kush është tjetër i than po dy njerëz tjerë të cilët e than të njëjtën sikur ti e tha dhe u tha atyre një sikurse tu tha ti ato dy tjerë nuk prezantuan kur fararsy dhe këtyre u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hasni deri sot gjikon Allahu për ju كعبا ا قوسون هكا قوسون هكا دو نير يثن اش موراره ابن ربيعه العمري اذا هلاله ابن ربيعه الواقفي هكا دو صحابي پیغمبري صلى الله عليه وسلم هكا دو بيت ا كيشو نيتين حال سيكورسه حالي الكعب فذكروا لرجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما اسوه فمضيت حيث ذكروهما لي Utkave këta dy burra të mirë, njerëz që kanë marrë pjesë në Bedr, ngasë ata që kanë marrë pjesë po në Bedr kishin një pozitë të posaçme tek shëchuria e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. De pas ai përmend të dy burra të mirë që këta dy kanë kët problem, ata vazhdova rrugës time, su ktheva tek pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Tëndozur kjo është një pjesë e këtij tregimi që jam e kuptuar Se sa fështire kështë e kabja, radiallahu ta'ala anhu Dhe të shiko që nga e, Momenti kër aji vet E kuptoj se nuk ka mundësi me shku me pejgamberin sësëllëm Dhe e ishte endë rrugës Që nga i moment E derin këtu momente Ma gjithë dhe më tutje Aja është duke bëgu faturate Moskuarë dhe mos përgjizë e pejgamberit sëllëllahu a salam Dhe këtu ka Një dobi të rënëzime që duhet të kuptojmë se Njëriu është e vërtet se mund të aboni gjuna Dhe mund disi me lehci të atratën e gjuna Mi po nuk mundet kur me edit Se qëfar pasuja mund me isila i gjuna Kabir e djallano të kërdi se ka që komplikua situata Dhe ka që problem bëhet Do të ishte nga të para që do të prekatitim Dhe kësot me gjdo gjuna Njerët nuk kalkulojnë shumë në pasuaj të këtë gjinohë Nuk kalkulojnë shumë në implikime që mund të shkaktun Si pasuaj një shkelje të uri të Allah Gjallaj Gjelalu E kërfion të shfaqe këtë implikime, këtë probleme, këtë telashe Dhe nga njëra bine tjetër, nga njëra bine tjetër Ndë të të shuajnë se Sa so ka qëtë e rënd shkelje Për ndaj e kemi përmendur e në rrasë tjera se Njënga ose Masa më efikasa Për të mbrojt nga gjinaj është Me e njuf gjinaj Dhe me e njuf pasuaj të gjinaj Për t'i këshinjur njerëj drejt Pasuaj të gjinaj Dhe peshen e shkeljes Nuk dhe i bënë në la gjinaj kurrë S'pa ku jo me vedije S'pa ku jo që lejmisht Nuk dhe të lejonin që për asë një laj Epshjas, për asë një loj ndoshta knacije të kësaj bota të pranojnë të shkjelin kufirën e Zotë Gjellegjallu kur dhe njerët e sa konesh të e bëjnë gjinaun duke logarit në falje duke logarit se <coughs> <coughs> Allah është faljes pendurëm të Gjellegjallu dhe njerët e bëjnë gjinaun dhe dhatë vazhdoj jetë në nërmala bëjnë a buri mirë të I një më i dikujt Po po gjyna është të vërtit Po se si atë du dikujt Ki e qënë dhe dyqysh E bën një fatë i kompromisi ven Më rrana vetës e ti Nërso nuk e din Se Ku mundit me e shpi kë gjynave Dhe shpesh herë Së për halën këtë dunja Para ahiretit Njerës janë be fasu Me pasuat e gjynave ty në vë Kurësja u ka mërë menja Se qështu vë bash Mune të gjynave me s'jilë Komplikimin djetën ty në përëm Kër? Qoftë, subhanëllam, me qoft u shkakur probleme Qoftë me u dëmasku kërën njivele shumë, shumë Shqetsu se e kështu më radhë Si pasu e gjënare që i kamo Mërën e për shambull uh, Atë gruan që e joshë i usufin e lehi sërën Aja mëndën më dhe së është thjesht një joshja është thjesht një thyrja përfundon me një kënaçi caktuar dhe merr fund puna. Shikoj se u komplikosu pa Allah. Krejt shtetin rrej sipas asaj që gjendoha po. Çi krejtu do ju vë? Është vërtet se Jusufi alayhis salam u fut në burg. Mbeqë po në bu çështje. Se grad në qytet filluan më fol për të. Pastaj një njerëj pa fashë më fut në burg. Pastaj mreti pa ondër, pastaj thathsia, pastaj kështu me vite, me vite, pastaj Kër erë di koha me dalë ju suferë të mga burgu, tha Jo njëherë, pëti ato gratë, qka është punë e atyre që i kam pre, duartë Pastaj e paja që i karë fundi këse i festorjes, sënë më shifë mu tha E në ravat të hu, one i kështë e probleme, u kuqë, u Do të të sa ishte ku e gjatë, par prapë në beti aktiv në dikimi i gjynahu të fëmë A heti kështë ditë se do të turpohet ka shumë do të bëhet kjo punë çështje mohabete histori e lexuar me dënia e ngjëma skrijshme apo këtu po na. Këshme kënjë kjo pjesë e erdha gjinohat e mjaftuhesh me afrunnga na gjinohen. Po njëri u dehet në të moment. E de knatësia për koshme, e de kujtë e caktuar dhe futet në një errësirë në çorsokak që nuk din kush funi. Nuk din ku ka më dal. Dhe shejtoni tër kët proces e ngushllon i thot maski gane ka bju na njer mashum se ti ja ka fal zoti u burra i mirë e kështu me radh ndërsa procesi i pendimit është shumë më i vështirë se sa procesi i largimit nga gjëna do të thënë njerëzit e kanë zakonisht të, të kondorton po njerëzit çfarë është më e lehtë me braktis gjënon apo më opendu tek Allahu jo më opendu praktikisht po me menuh se kanë më opendu ç'është më e lehtë e dyta Shumë më letë, për, për kërkaj faljot, më faljë Allah. Dukë e thjeshtu të u bëndin në të shkallë të syrë, qëta e të shkallë të shkallë, shumë e thjesht. E që kanë nëse, për shambull, e që kanë nëse, të shmohet më kati. E që kanë qofë se për shambull, shtryet të u bëja dhe vje vdike. E tani, e këto nuk i bënë, këto kalkulime nuk i bënë qdo kushë. Janë të rralë ata që i bëjnë Dhe ata që i bëjnë këtë kalkulime Gjithësëse në fund Në fund të këtë kalkulimeve Dalë në përfundim se Nuk kja vlenë e bëgjona Nuk kja vlenë Nuk kja vlenë e bëshkene Së javlenë Ma të qyshë dusht nuk kja vlenë Po të i kishë e inkuadru Dhe tëtë ato pjesët e ertët më katët E që janë të shumëta Janë të shumëta Me ditë njëri e vëllahi Në qëfarë probleme mund më ufutë, si pasë e një gjinohë, kishë me ikë pe një gjinohë, si kurse ikë për një egrësine. Me ikë! Por njerëzit nuk e mënën këtë, se i ka kaplu, thash, nga fleti, hutia, i kaplu në knatsia momentale, dhe shkëputët nga realiteti, shkëputët nga e vërteta, e kur shkëputët nga realiteti, jetën në ondra, në imaginata, ma falë Allah, bëj të u bë, dhe bëj këtë g nondra ai rënë në për në për lule fofatkesisht uh, po falso artificiale ato që shejtani po ja imponon si lule të vërteta po që ato nuk kanë arom ato janë falso nuk janë lule të vërteta derisa të gjungjëna kur e gjungjëna gjun pastaj sikur të kemi muzikë më kat pas më katë shkile pas shkile edhe vërtërsia i skajshmit të tubas ka thën Sufyan e theu rahimuhullah Se braktisja e mëkatit është shumë më e letë se so pendimi Me kuptu njërës pendimin si është realisht Dhe si buhet pendimi Shumë më letë e kanë masmin gjuna Eqë se më ufut në procedurat e kërkimfaris Dhe ka laugje le oren nga se nuk din ku përfundon masrej Nuk din ku del njeri Nuk din ashtë i gatshë me i pagu faturat e kërkimfaris Nuk din ashtë ta pësej Dhe i kaver e një lau tala në shikar E njefë të mirë gjunonë nuk qutet pegambele so sa un po ai kërkon folle po nci for implicine mu nuk futem asaj kum çan kjo pun shikoj so shpejt i kalkuloj këtu dhe ishte vetëm Hamandje Bransha nuk tha po vëllai mirë e keniu nuk arretet as kët Hamandje me me sjell ditë tek juher kabit e lërë më të jetë praktike ti ishte i vendosur po shikoj so është, sa i sinqertash qe asaj donte me na parsini përvojë komplet si është andaj edhe kët Hamandje Bransha përmani ai Por jo që kjo hamendje Ishte atë që fuqish me sa so që me e këthytek pejgamberi sësëm Jo kështu Por e përmeni këtë hamendje për disa dobi tira Dhe kjef me kuptu se aj e njëftë shumir Qka me thon, me thon, sasëm, arsuje, nështë, dhe me thonë? Me i thonë pejgamberi sësësëm Kam arsujet ndërshat s'ka arsujet E ditë në këtë mirë Andaj edhe Në beti vetëm në kufitë të hamendjes Por asëgjë praktike nuk ndërmori Mirë po të nërozër uh, Shëkone kë Nënën tjetër, kabire dhe Allah talë anu, kishtë kuptim të pasrë, po. Kuptimi i kabit a ishte i mirë. I mirë. Që dhe se kuptimi i kabit? Kuptimi i kabit ishte se, a ja që të shpetan është veç vërtësia. A zhjetër. Të a tha kështu? Ma herët. Thase, që fse të kna që ty e rasu Allah. Dukë i hithnu Allah unë, Allah o koma e të bëllë, të ty mu hithnu me mua. Dhe kuptua se nuk më shpëton nga kjo situatë përveç se ta flas të vërtetën. Kjo është kuptim? Kuptimi më e rëndësishëm e jetës me kuptuar njëri se me ranas nuk mundet më të jesh përpara. Njeriu që lë kupton se me gënjeshtra, me mashtrime nuk ka mundësi më u ngrit, kjo është kuptim e rëndë si një jetë. Ka shumë njerëz që kanë kuptuar kështu. Sikur ne pasuan bitë i Jakubit dhe Lejsa, prapë ku ti Josufi. Çfarë thon ata? Than po Hopim Yusufin. Hopne. Fat të jesh të jesh pas tij qomë të salihin. Hopni Yusufin, boni këtkëske, tani buni burrat mirë. Më do baba, afronit e baba, se keni mu kë konkurrent shqetësuës Yusufin që po na bën problem s'na lën me babën tonë mirë. E kështu, e shkiste fai Yusufin, e shkiste fai jelizia e tyra. Mir po, çu kuptimi i ty nese Me e shkel dikan Mune më ngrit Ata kishin këtë kuptim Pe shkelem qëta që nga ka dojt për para Nga e kanë zonë dilën Pe hekum qëta rahatë Eta një bomburat mi rahatje Kjo është kuptim i shtram Një një që më nësë duke e ljargu dikan nga skena Duke e ljargu dikan Dhe duke e shkel dikan Pas ta i mund të lirëshmë të hapët rruga Ta dhe se e tek që të një kanë byllë rruga A vazhduan Të knaqin me babën e ty në djemë të Jakubit E tek që atë herë e hopën babën e për Sa e ta një filloj me kajt E më më mërzit Edhe ata pak kënatësi që kështë me babën Për para Dhe të të kanële një mirë me te Edhe humbi, të. e humbën e dhe vlaun Edhe babën edhe ratin Gjitha e humbën e për Dhe të të të të të që ka këta Kabi kështë të kuptim drejt Kështë të kuptimin e mirë Falet vërtetën të shëtanë Nuk mundoj me laj kàmë bë, nuk e kishte kuptuar drejt. Mir po shikoni ndikimin e rrethit i njerëzve, i shoqërisë, sa so mundë më ndikojë që teknniju jo menaxhu veprime. Se kjo është shumë sipërfaqësore me ndeshur veprime, po menaxhole kuptimet e brendshme. Që në bazë ndeshime të kuptime e pastaj me ndeshur njeriu rësisht në çdrymët veprimet e ndfolmët e tij. E kështu më keq jap. Prandaj shikoni sa duhet më qin kuptimet e përmbajtore të rënjosura thall që mës me leju, asë një rëthane jashtëme, asë një shoqëri, apo presja shoqërur, mi janëndru kuptimet, se në qëfë se nuk janë tërënjusëra mirë, dhëtë vinë kësi njerë, sikur se kabit, mi i thonë, se së për një kësi s'ka gajla, së për ishë punë për pak, ose, ose, ose, ose shprejtë të tjera dhe frimzimet të tjera fatë këtë qështë djelëzore, dhe së latë, E mashtroj njerion duke menduar se Me hidhimin e Allah Gjellewala Mund me pas po sukses, kur vëllëve Mrandaj Nesë dikush është i sukses shumë Nesë dikuit i kapë Allah o begati Mundo me ndihë kër rrugën që e ka ndihë kajnë që ose rrugë e mirë Në bërë është si kërsaj Ose t'i konkurash Ose t'ngriž më tepër Por kur mësë mërenë kërkush Se ka mundësi Me mashtrimë Me lojka, mes për para Nështë të jaqiri Allah rrugën apo, Në Sukses Caktuar Por kjo nuk është aj suksesit që Allah gjele Por kjo rrugë e suksesit është sikurse Ajo qështje e Fëtëm organës Që njëri nga etje e madhe Edhe kjo ka etje të madhe për autoritet Ka etje të madhe për sukses Fyldan më ju duk Se që që ti ka ujë A ti s'ka ujë qepon njëri e tjetri duket nga nzihti i madh se osht ujetje i dukuta ajo është ajo është trilim ajo në realitet e vrapon e vrapon e vrapon e vrapon so e vrapon me nxhunuj në atje do të thotë s'ka ujetje jo që s'ka gjetur ujë po ju ka ashtu etja se ka vrapu edhe më tepër edhe është llodh më tepër kanë edhe më shumë punë do të thotë s'ka gjetur ujë derisa Allah xhëlallahu thotë vrapon kështu pas trilimeve vrapon kështu pas pamjeve do të thotë Të rajshme Diri së Hëtta o gjëdë Allahe Indë Diri së delë për Allahot E dhe shërë altidin Këtë ku në ranë Këtë ku në falco Në pas kanë mashtru Të një mundu të Allahot Më në filoni kofaj E këmë kofaj Kur kështë kofaj Vetja ju të kofaj Andaj Mas jeton të rilime Mas jeton mashtrime Këtheon realitet Mund të jeti dhimshëm Mund të jeti fështir Por është rruga vet me suksesit dhe e tretat të nërodhët, që duha të përmani për fund të këtër dobive, është kuptimi i drejt është shumë i rëndësëshëm, është i fuqeshëm, mirë për kur ka forësa të jashtë me qelë kundin kuptimin, besimtari ku duhet me shikun? Shë ka, kapi është i vendosë më smëkëthy, po dojke këtë amendjet të ti me, me, me godin nga gjithanët, që farë tha? A ka dikush halaj që shështë sënëhem, di A veqë jo në vetë jo mitë Do të thotë njëriut i duhet shemboltyrat I duhet përkroja Anda i kërkon njerëzit Që janë në vijen e njëtë kuptimeve si aj I kërkon njerëzit Që janë në vijen e njëtë kuptimeve si kurse aj Që bashkarisht Taruajnë kuptimin Nga se edhe këta dy E këshin kuptimin e njëtë si kurse Kabi, me mashtrim Me gënjështërë, nuk mundesh me shpetu Dhe kjo shkuptimin rëndësishëm Për ndaj bëtesa akord di kusht tjetër që si unë e kam gjendjen e situatës fam po janë dy njerëz. Shikoj ata njerëzës do thotë janë dy vajza atja fam. Po këta dy janë më kyresore se ata tevoj të tjerë që erën e gënyn para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë nuk shikuan din aspektin numerik. Ka një godak thoma ka la blaq. Shikoj ato ka është e drejta, ka është e vërteta. Çoftë e pak ata njerëz. Andaj ka bërë nuk i bëni përshtypën numri i madh atyre që gënyejn, por i bëni përshtypën numri i vogël atyre që e folën të vërtetën. Dhe u bën pashkum me ta. Por të nderoj të motivuosh me këto shembëtyra, të motivuosh me njerëz të mirë duhet me njëjoft. Andaj për ne nuk ka motivues më të fuqishëm në rrafin njerëzor se sa sahabët e pejgamberisë so. So sahabët e tabinet Gjeneratë të para, djetarët Apo, së arë që të nështë ta mund të dëpsoesh Mund ka plëm plëkshtia Kue gjenë fuqin dhe motivin, këthej është Ata qëfar kanë vuajt Ata qëfar që kanë sakrifiku Qëfar i baditë ata kanë bështë Morë rëtime kunë bashkë me ta Me një feje, kuj e ti, kuj e në ta Ata tjep motive Mi, po nuk tjep motive vetëm Me menu që kanë bësë sahabat, për shambë një, po, një të përgjithshme Por një të detaj Njohja e historisë dhe biografisë e burrave të mirë të garantën me i rrët kuptimit e drejta që të i ki, kjo regullë A në i shikon për shumë në kapi kur tha kushin atë atë atë dy i në filonit fisiku Nuk tha e, po s'ko këna veç vetë Nuk këta veç kështu apë, po shka tha? Tha, këta janë dy, dy këta janë bedër kanë morë pjesë të të. Jo dinte i biografin Njerës të mirë, jo dinte e dhe këta janë bedër Këta kanë që një një sui, këta me ta ju m në kë ka bët. Nuk ka bët me dikon bashthiest. Prandaj ne kem obligim që të njihemi me biografinë e burrave të mirë, të njihemi me biografinë e njerëzve të mëdhenj, të njihemi me, do të thotë, hiertin e njerëzve që realisht janë shembulli unë. Pse sot për shembull shohim shpesh edhe për në për Mië të ndihnojmë të informimi me portale caktuara, do të fatkeçisht janë janë bër shumë nga këto portale fatkeçisht shpesh herë shumë neveritse një lëm caktuar nuk mundet njeri më e pa po, nga prezantimet e lëmeve të botës së dushme të që të e po e quajnë show biz te këtë radhë të dushme apo caktuar, pse prezantojnë bashkë çdo gjithmonë këto si lëme bashkë. Detoje caktuara kanë ndër pa lidhje A i hadë një kujt buka, si hadë buka, a që i hadë ma shumë e që i për... Ty duke të detaj palidhje Po ata që i kanë vendosë e dinë shumë mirë Se sa so ma më të detajizume e dinë për botën e të tilëve A po, a që ma... Ma letë shkën ma së tyjnë A që ma letë joshësh A që ma letë për shtatër e kështë më ratë Edhe e kontor ta... Të... Sa ma te për din për detalit e jetës e burave të mirë E njerëve dëvatë shumë e kështë më radë Djetarve, muslimanve dëvatë shumë e kështë më radë Sa ma te për din nga detajet Ashtë ma te për fuqizor Gjdo detaj nga jetë atyre është një fuqi për ty Gjdo detaj nga jetë atyre është një forës shtyce për ty është një motiv për ty Andaj, obligumin e basë se kësaj dhe Kësaj dë bje që e si ceka që ni Më shumë të Murabet mirë, duke filluar nga biografia nruor, qiflasin, sabret, itur, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nezu nderuar, nezu libra që flasin me ndërgjujërat që flasin për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kotashar sahabët i të cilës e kuajmë nisvojë sahabër me Allah, qore ky njeri. Qoba ti vore, për jetën e sahabëve nezu. Kush ka qenë Abu Bakri? Kush ka qen Omer, kush ka qen Othmani, kush ka qen Aliu radhiyallahu taala anhu e jmein, kush ka qen Ibn Mesud, kush ka qen Ibn Abbasi, kush ka qen Seyyid Ibn Musaib, kush ka qen Seyyid Ibn Jubairi, Hasan al-Basri rahimuhullah, kush ka qen Muhammad Ibn Munqadir Sufyan al-Thauri, kush ka qen Abu Hanifa rahimuhullah, kush ka qen Imam Shafi'i rahimuhullah, kush ka qen Imam Maliku e Imam Ambeli, Allah u gjithë ta i më shirovë, ta i shpërblevë dhe që vë t'i knoqën me ta E kështë të beronë nga biografie njerës e të mënaj Nga historia e islamet Nga historia nështë ta Edhe vetë poplët tanë që ti ta kanë Njerës të mirë dhe vatshëm që kanë qenë Sa ma te i përdinë, aqë ma i fëqishëm je Aqë ma shumë i rrëmë kuptimet e tua Sa ma i shkëputur nga jetë e tyre Ma fështire ki me rrëmë kuptimet Nga se forës të jas Ti godasin kuptimet Jo vetëm në atë majnë e tyre Por madje edhe në rëndë e tyre E duhet me ujitë rëndë e, e kuptimive tona Me Jitën e tyre që ndajmë Me ta kuptimit e njëta Më starojmë këtë Ti ujitim rëndjet e kuptimive tona Që që që qëndë fuqishme Me ujnë e biografi Sa atyre që ndajmë Me ta kuptimit e njëta Kjo është aja që mund të thejmë Pallam po këtë e një gjeratë për sot, në lidhe me këtë pjesë të këti rëfimi. E tash, të fillonë situata pak edhe më te për të komplikohet, kur edhe në dërmiren masat, të tash të kabit do ta ndëgjen edhe atë verdiktin që komendirë pegambersën për te, qëfar masa në dërmiren, dhe si do zhvillohet jetë në medin e pasur e masave, është pjesëta e mbetur e këti tërgime që do të vazhdojmë inëshallën e takimet e ashme. Zotë i Gjellohi Shpëvlev dhe Allah ju E dede takimin dashur Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam usaym kethira